de er henne. Måske så gemmer de sig... Så... Ja, det er ikke til at vide. De sorte spejdere på P3 med Anders Beinhold. Det er de sorte spejdere helt en Hver klokken to forvent en sensation. Vi er De sorte spejdere, et musikalsk talkshow. Mit navn er Anders Lund og ved min side sidder min gode ven, medvært, den flotte fyr, og også tekniker, skal jeg nok have lov for. Ja. Anders Reinhold Nielsen. Og overfor os sådan Skrot pø om pø sidder Jens Brandgaard Borgsen, webmaster, Riskid, produceren B og mand i The Gay Community. Velkommen til Jens. Tak. Og velkommen til programmet, kære lytter. Det er sådan, at øh, vi startede programmet med Weinach Onedig. Et, ja. øh, et, et dejligt nummer, som jo var tysk. Og hvorfor er det tysk, vi, spil vi spiller? Vi spiller tysk, fordi <laughs> det er i dag. Tysk tirsdag, som er øh, en øh, klassiker øh, inden for de sorte spejder, fordi ja. vi øh, forsøger at hyle tysk populær musik, populær kultur og det hele taget Tyskland. Vi har tilgivet det, skulle andre også gøre. Ja, det er ikke en ikke, ikke engang liv, Anders. Øh, det er en dejlig dag i dag, og glæder jeg som enig for søren der også, ja, og fordi, hvad er det der skal ske, Anders? Vi skal, øh, vi skal jo ringe til udlandet. Mm. Vi skal have erhvervsnyheder. Vi skal have verdens sang. Ja. Og så skal vi selvfølgelig have en time nummer to. Ja, fuldstændig. Altså time mellem 15 og 16. Yep. Som i dag bliver muligvis den sjoveste time i radiohistorien. Ja. Vi har i samråd med vores stab teknikere øh, skabt en time, som er indspillet i halv hastighed. Og det er en hel time i halv hastighed. Det vil sige, at regel er det jo kun en halv time i hel hastighed. Jeg kan sige, det vi normalt vil sige på en time, det vil tage kvarters ikke? Så nu er vi oppe på, at det tager en halv time. Ej, Det vil nok tage 40 minutter i vores tilfælde, men det vil tage... Og det er 45 minutter snak, som ja. er kørt ned. Og det er sjovt. Når vi ikke sender, altså. Altså. <laughs> øh, det, vi skal nu, det er, at vi skal ringe til Tyskland, og det er et indslag, jeg har glædet mig af meget. Det ved jeg, at hele redaktionen har glædet sig meget Jamen, til. Øh, fordi ja. at, øh, man kan sige, der har været en lang fødsel. Mm. Også fordi, det var et nummer. Øh, jeg kan det er et tilfældigt nummer. Vi øh, har valgt... Vi gik på de øh, tyske Gjeldbets Seidae. De gule sider. Ja. Og så øh, fandt vi bare et tilfældigt øh, nummer. Vi er i Køllen, ved jeg. Vi skal ringe op til Køllen. Men Arne, vi har meget mere intelligente lyttere. Folk ved godt, <laughs> at ringe ikke har til et tilfældigt nummer i Tyskland. Ej, vi har vi selvfølgelig, ikke. vi har tjekkenummer det. Nej nej. nej, Vi har jo ikke bare været inde og finde nej, nej. noget. Vi har selvfølgelig ringet op til et bestemt firma og sådan, noget, som vi plejer at gøre. Ja, ligesom vi har ringet til turistinformation. Vi har ringet til Luxembourg en øh, bådlejning osv. Ja, Men nu er vi her, og, og det vi vil gøre, det er. Jeg har en tysk nyhed. Ja. Og hvad er ja. det for nyhed? Fortæl den. Den er fra BT. Hmm. <laughs> øh, med overskriften Jæger yeah, på krisijagt Skød Vaskemaskine. Den vilde gris løb skræmt rundt i vaskeriet og ødelagde både tøj og laner, men ingen kunne fange grisen og få den ud af bygningen i Ketsbachtal i Tyskland, så derfor blev den lokale jæger tilkaldt. 67 årig jæger Walter Kopinger ja. måtte dog erkende hurtigt, at grisen ikke var at frem på. På grund af den trankeplads i vaskeriet brugte han en magnum 357 i stedet for sin riffle, men han måtte en brug af før han ramte grisen. Til gengæld skød han huller i både en vaskemaskine, en tørretumpler og i væggen. Og hvad gør vi nu? Nu ringer vi op. Jamen, så tror jeg, at det satiriske består i nu, at vi ringer op. Mm. Og, så, så, og så skal vi jo på en eller anden måde have, have, have den her tysker til at udtrykke sin siger, holdning. Du? Ja, eller fordi den lyder lidt tynd. Øhm, så derfor har vi ringet til Tyskland. Jeg tror ikke, det er jo galt i henslag. Og Jens, han ser ud som om, at han er hellere på det program. <laughs> Jamen, øh, Jens Men... er jo på producer på programmet her, <laughs> ja. så Jens kunne jo have bidraget med gode ting, i stedet for at rende rundt med et papir og sige, hvad gør vi nu, hvad gør vi nu? Ikke, hey Jens? Jo, men jeg skal sammenhjemme med verdenspældsformer der senere i dag. Jeg tror, vi skyder dig eftermiddag senere i dag. Det altså at skyde godt. Dig. Skal vi skyde dig? Hvis ikke jeg har sagt det op inden. Det, det er vi ikke nå. Nå, vi ringer op til Tyskland. Så skruer jeg op her. Mm -hmm. Tysk tirsdag giver også ofte en lidt anspændt stemning. Men det ligger jo i karakter. <laughs> Så tror jeg, vi... Har vi fatten? den? Hallo? Hallo, jeg skræfter den der. Jeg skræfter den Ich troede, nicht, til Jeg i det like i og <muss Flowers seizures> <oughs> Vi herre, når har født op i øjnene, er for 40 år ikke kan Jeg har ringet til et posthus. vi har ringet til et posthus. Undskyld, en chuligang. En chuligang. Jeg hallo? det det er... Nu er det vi vil ringe til. Køster han? på tysk. Entschuldigung. Ja, hallo. Haben Sie sich verwählt? Is this the... Uh, do you speak English? Yes, I do. Is oh. this the uh, post office in Köln? Pardon me? It's in Köln. Yes, I'm uh, sitting in Cologne, Oh, in Cologne. <laughs> oh, okay. Cologne, yeah. It's, in not called, it's not called Köln in... Uh, no, it's anything? Cologne. Oh, okay. Köln, Köln, yeah. Köln in German. Yeah, okay. Do, yeah. You, know, do you know a, a town called Ketz, Ketzerbachtal? Yeah, that's just living next door. Ah, okay. Um... Because we're trying to verify a story about uh, a, a, hunter. a hunter who shot a washing machine, a dryer tumbler, and the wall in pursuit of a pig who had in some way escaped into this laundry. Can you verify that story? Sorry, that was my friend from next door. Okay, uh, at the post office. This is pretty fucking... <laughs> I do not know what he wants. He comes in all the time and I throw him out again, but he comes back all the time. Yeah. Okay. Do you know, do you have any solution for that guy? Just <laughs> shoot guy him. Oh, uh, sorry, no sorry, one. Um, uh, Alex? Alex, you're the little excited here. Okay, thank you. You're welcome uh, every time again. Okay, thank you. He me back. Yeah. Oh, I noticed Nu skal du høre, vi har igennem mange uger lovet og lavet noget her mm. i programmet, som er det, der sker lige om lidt, som er, at vi går ned i halvhastet. Vi skulle have gjort det i går eftermiddag på samme tidspunkt, for 24 timer siden skulle vi have gjort det. Det gjorde vi ikke, fordi vi havde ikke rigtig tid. Og fordi det kræver en utrolig masse teknisk setup, og er der noget her i Danmarks Radio, som jeg har respekt for, så er det teknisk setup. Og det er jo også godt, at vi alle sammen er rimelig uvenner lige nu. Og derfor må vi sige tak til Disco Svensen. Øh, som øh, har... Øh, så havde en dag ud af sin 30 øh, kalender. kalender. Ja. Og, og gjort, at vi kan sende 50 om lidt. Det, der sker, Tak til er... Morten Remer. Morten Remer også, ja. Tak til ham for ikke noget. Nej, men han skal da være, tage sms'er til et Det er rigtigt. Det, vi gør, det er, at øh, om et øjeblik trykker jeg på to knapper. <laughs> og så kører vi ned i halvhastighed. Ja. Og så resten af timen af de sorte spejler, denne tirsdag, den 13. februar... 1907. vil være i, øh, i halvhastighed. Ja, og det sjove, det skal vi måske lige kort øh, lige gå ind i, så folk også har tid til at finde fævekrogen frem. Det sjove ved at gå i halvhastet, det er, at lyder som om vi er drukket. Mm. Men det har vi ikke. Ja. Nej, det har vi ikke. Og dog. Og, lidt. og derfor har vi også valgt en lille vignette, som, som ligesom, har vi valgt den også? Som ligesom øh, markerer, nu går vi i halvhastet. Yes. Og den, det er kluk, kluk vignetten og den ved jeg, Jens, det har du noget at fortælle om. Ja, øh, det er kluk, kluk lyd optaget af ægte, ægte porter. Jeg har været nede i superbrusen og købt porter og ja. optaget lyden af kluk, -kluk. Så skete der heller ikke mere den dag. Her kommer kluk kluk og om et øjeblik, så kan vi 50%. Eller lige efter kluk gluk Vi skal ikke have et stykke musik. Men hvordan med musikken? Vil den også ved i halv hastighed. Musikken naturligvis, denne time. godt du spørger os. Mm. Den vil selvfølgelig være i uh, det, man kalder 100% hastighed i her sprog. Det vil sige, at den kommer som den normale lyde. Det er kun også, der snakker anderledes. Så hvis musikken lyder langsom, så er det musikanternes skyld. Det er helt rigtigt. Skal vi starte nu? Lad os tage en porter, Jens, frem med dem. Og her er vi i 50%. procent. Uh, nu er vi i 50% jo. Åh, oh, fedt. Ja. Yeah. Men uh, velkommen til teamen. I denne her team, der skal vi blandt andet spille tillidsbingo. Det skal vi. Du kan ringe ind til os lidt senere. Uh. Og uh, vi skal også hilse på Anette hike. Yeah. Ja, og det eneste, man kan sige, der er et problem med at gå i halvhastig, det er, at man er dobbelt travlt. Mm. Fordi pludselig så kan man ikke nå mere end halv så meget jo, mm. fordi det hele er halvhastiden. Mm. Vi kan sige, at det samme tager dobbelt så lang tid. Så det vi skal gøre, det er, at enten skal jeg tage, prøve at til meget hurtigt at komme op i normal hastighed igen. Mm. Eller også skal vi simpelthen bare kende. Vi når kun det halve. Det er rigtigt. Skal, skal vi ikke spille et stykke musik? Det er en god idé. Det kommer her. Og så skal vi også have en, en lille en at drikke med, at vi spiller. Ikke? Jeg vil godt have mere at drikke. Så... Det er også. Okay. Kan du stikke mig det? til de sorte spejder, vi sender 50 procent. Ja, ikke fordi, at, øh, at vi er nede, men fordi det er sjovt. Fordi det er sjovt, og øh, fordi vi har drukket massevis af porter. Ja, jeg har drukket 1, 2, 3, 4, 5, 6, og hvad med dig, Anders efterhånden? 60 har jeg drukket. 60, og, ja. og Jens er død. Ja, yeah, det er nemlig af crack. Men nu skal vi til et indslag, et segment i programmet, som jeg ved, mange glæder sig til at høre. Det er erhvervsnyt ved dig, Anders Lund Madsen. Ja, og jeg vil jo starte med at, at, at, at høste lidt roser. Host mig selv. Ikke for at. sådan og, Nå, hvor godt det gik. Men ja, i sidste erhvervsnyd. Øh, rådede jeg jo folk til at købe AP-møller. Mm, altså. Køb, køb, sagde jeg. Og. Øh, hvad skete der? Mandag? De strøg i vejret. Ikke? De ved, at det var faktisk allerede fredag den 5%. Aldrig nogensinde, så vidt jeg husker, er den sted så meget på en enkelt dag. Mm. Det er folk, der har fulgt mit råd, er blevet meget velhævende. Så jeg håber, at det... Bid det ikke sig selv lidt i halen, at hvis du beder dem om at købe aktier... Jamen, så vil de jo naturligvis stige, hvis folk køber aktier. Jens, var du ikke død af crack? Nej. Ogske. Så lægger du det bare og hjørnet igen, ikke? <laughs> Det er en utrolig irrelevel betragtning. Jamen, alt erhvervsnyt er jo på sin vis baseret på formodninger. Det er også det, der gør det så. Må jeg godt have lovet at komme med noget eller skal du have flere crack-indvendinger? Mr. Crack lægger sig sit igen. Læg, læg dig ned i huden. Har du ikke en okay. <laughs> Bare fortsæt. Så imens du finder skydelyden til, <laughs> til den lille hund, så vil jeg læse, øh, nej ikke læse, jeg vil fortælle, stærk, øh... Det, ja, jeg tror den kommer af, kommer Okay. <laughs> sådan, så kan du Håber lige på, at du ramte en af mine porter. <laughs> Skal vi ligge skyde... Oh, vi ligger under erhvervsnyttet, Er det det, vi gør? Det er rimeligt. Alltså, Den stærke tyske økonomi, som mange har snakket om, er jo i fare for at udløse et rentehop. Øh, og, og det er vi jo mange der ikke er glade for hvis det sker men det vil nok komme <laughs> ja, men det, <laughs> det er det dyreste, det ved jeg godt men det er ikke desto mindre ikke rart med rentehop for rentehop betyder at alt bliver dyre <laughs> Og så, og så, og så pludselig har vi med Tak. Ja. Så hvis man har øh, aktier generelt selv, og køber nogle så er der problemer med rockwool, Rokvuld. Cool. <laughs> ja. Hvorimod Royal Copenhagen, de tager revanche i Japan. Det betyder, at har du øh, Er du revanche i Japan? Så har du noget... med. Ja, tak. Og, og igen... Ebbe Møller, køb, køb, køb. Det går kun én vej for Ebbe det op. Og redderen, jeg må sige, i min dybeste respekt, for han selv, i en situation, hvor han har 13% af produktet så magter han at lave endnu flere penge. Det er altså, det er professionelt. Respekt. Respekt, respekt. Nu skal vi i gang med tillidsbænger. Det kan jo blive nok til interessant i, i dette forum, hvor ja. vi sidder nu. Det er jo også en lang ferie. Og uh, tillidsbænger, det er jo uh, vores quiz hvor at Anders Lund Madsen om et øjeblik vil læse et nummer op og så ringer du ind hvis du mener du har tillidsbingo du skal lave en bingoblad nu Den skal bestå af en masse felter og i de felter kan du sætte 15 tal mellem 1 og 90 bingo og når det er gjort... Ja, når du mener, at du har gjort det, så er du sådan set klar. Så ringer du ind til os 70 3x20 70 3x20 Ej, Skal vi ikke ringe, når man lavede pladen? Skal ringe, når man mener, man har binget? Når man, man mener, man har ja. Og først spiller vi en række, og senere spiller vi pladen fuld. Og vi skal sige tak til DS Big Bangs for at have lavet denne her musik til os. Anders, blev den madsen. Og jeg også de har taget en, en fridag i Det kan du regne med. Ja. Er der noget med, at vi lige uh, tager det første tal? Ja. ja. Røst dig. Oh. Det første tal er nu, no, det er å, oh, det er lange tasker. Nummer 66, lange tasker. Nummer 66 er det første, når man ringer 70, 3 gange 20. 70, 3 gange 20, når man mener, man har bingo. 70, 3 gange 20. Skal jeg tage næste ting? Det næste tal er nummer to. Nummer to. Og Åh, det er fuldstændig korrekt. Og tillykke med det. Ej, hvem har vi igennem? Jeg hedder Mikkel. Goddag Mikkel, og øh, velkommen til programmet. Mange tak. Og tillykke. Nu er øh, Jensu øh, vores webmaster, øh, skudt af ja. crack, så øh, han ligger over hjørnet. Så jeg vil godt sige, tillykke, du har vundet en øh, sort spejl mulepose. Jeg skal lige høre, inden Anders Nej. iværksætter øh, sin styrtregn af opfølgende spørgsmål. Øh, hvad hedder det tæftninger? Jeg hedder Pag. Og Mikkel Pag, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Vejle. Fra Vejle? Og øh, hvad er du i nærheden af Frysehuset? Om jeg er i nærheden af hvad for noget? Frysehuset. Åh, oh ja, er du i nærheden af intervjueret? Øh, øh, ikke lige nu. Nej. Mikkel, du lyder ikke som om, at du, uh, du er ikke er indfødt i Vejle. Ja, faktisk. Nå, okay. Og uh, jeg, hvad er øh, Men uh, jeg, bo jeg, altså, jeg bor egentlig i København, jeg er bare hjemme og besøger mine forældre. Nå, okay. Og okay. hvad laver du så derovne? Ja, hvad laver dine forældres Øh, mine forældre, de arbejder på Vejles sygehus. Okay. Og, øh, jeg læser medievidenskab. Nå, no, medievidenskab. Hold oh, no, det er altså. noget. På, øh, mm. Universitet, øh, faktisk på Aarhus Universitet. På Aarhus Universitet. Hvorfor du, du så er i København. København? Jeg har boet i Aarhus. Og nu bor jeg i København, men er på besøg i Vejle. Er det så, Mikkel, mig spørger om noget, er, er det så et fjernstudie. Det kan man godt sige, jeg har været speciel. Really? Eller læser du ikke rigtig med i videnskab? For det noget, du har sagt jeg... til din morfar? Nej, <hælde> <hælde> jeg er i gang med at skulle speciel. Okay. Og det er det, de er alle sammen. Hvad kommer mm. specielt til at hende? Ældre og IT. Det går prøvende prøvende er et godt emne. Hvordan ser du ud med ældre og <laughs> IT? Hvad for Hvordan ser du ud med Hvordan, hvordan går det med det? De er med det. Er ja. ja, det er specielt. <laughs> Mikkel, jeg tror, at det er bedst, vi skal til at ringe ind nu. Vi øh, kører den næste omgang af tilspænget efterstækkel 6. Mikkel det du skal gøre, det er, at du skal skrive til os. Det er en slap konflikation en mail på satansryngen snabla.dr.dk okay. og i emnefeltet det du skriver lige også uh, i emnefeltet eh? i mailen skriver du din adresse <laughs> og uh, i, i, i i emnefeltet skriver du så er det det, der kommer ud. <laughs> altså for jævrligt. I Emnefeltet skører du den 11. time med Michael Bertelsen. Ja, uhovedet. Okay. Uh. Jamen, det er i orden. Han bliver sindssygt god. Michael, kan du have det godt? I lige måde. Nå, du, du tak for det. det. Det er godt. Okay. Vi spiller pladen fuld øh, med et øjeblik, øh, når vi har hørt et stykke musik, det kommer her. Du lytter til de sorte spejder, hvor vi er i gang med... At spille tælletspenge. Mm. Vi skal spille planfuld i første år, nummer 66 og nummer 2, så vidt jeg husker. Ja, det er grønt. Og nu øh, er det, som sagt, pladen fuldt. Anders, må lige se, ja. vi går ja. øh, må jeg lave et eksperiment? Ja, meget. Hvis jeg nu, i, mens vi kører langsomt hastighed, taler med langsomt hastighed, tror du, så er det, kommer ned på kvart hastighed? Lad os prøve. Altså, hvis du prøver at lyde fuld nu her, når vi kører her, så kan vi prøve at få en samtale, som om, at vi er, så er jeg til og du er mand, der kommer ind på... Skal vi snakke helt i Hej, jeg kunne godt tænke mig en youtuber. Nej, <laughs> du skal tale laks din... <laughs> Hey, jeg kunne godt tænke mig at drikke en tuber, hvis det var, det kunne lade sig give sig med det. Ja, så gerne. Jeg øh, tror, jeg har en her om Ikke noget glas, tak. Nej, men skal du have den for? Flaske bare have Kastet i hovedet uh, Du kan bare Hælde det igennem Hullet i min hals Så Hvor? kommer det hurtigt ned Hvorfor ligger den en Død hund over i Det er Jens Vores lille kvæk herovre vi er klar ja. til at ja. trække det næste nummer. Alle husker de to første numre, fordi sådan at sige så er vi klippede de forsvandt <laughs> lidt ud i forrige to Men her er der et tredje nummer. Det er nu, 6. nummer 6. Nummer 6 er det næste nummer. Ja. Nummer 6. 6 er det næste nummer. En fejlge. Nummer 6. Og ja, Jeg tror, at øh, måske vi er så heldige at have en lytter igennem. Jeg håber at jeg musikken er færdig. Hallo. Ja. Nå. 73x2. Hallo? Hallo? Oh. Tillids bingo. Åh. Oh. <laughs> tillids bingo, tillids bingo. Ja, okay. Ah, okay. Ja. Den er købt. Ved denne du er Vi Det kører så langsomt, så vi har det ikke det først. Og øh, tillykke med det. Hvem er det, vi har igennem? Mm, det er Sofie. Goddag, Sofie, og øh, tillykke med det. Du har vundet en De Sorte Sparne Sophie. Mm -hmm. øh, Anders vil nu spørge dig nogle spørgsmål, og du skal ikke blive bange. De kommer i en tone, lidt som om det er en meget beruset, i den her tilfælde, beruset politiassistent som spørger. Hvad Men han mener, er det pænt. Anders, take away. Sofie, hvad laver du til daglig? <laughs> jeg læser dansk. Du læser dansk? Oh, på Aarhus <laughs> Universitet? <laughs> <Is> på København <laughs> København Nå, på København. Nå, no, okay. Sophie. Men du er fra Vejling? Nej, <laughs> jeg <laughs> kommer ikke. Sofie, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra øh, København lige nu. København? Ja, hvor hen henne i København? Oh, hvor er København? Østerbro. Ja. Østerbro. Og du læser dansk på Aarhus, så For uh, oh, <laughs> På København. På København, så Og hvor lang har du gjort det? I... Say, yeah. oh, År. Nå, så er du jo med noget 12 Hvis, år. Så kan du sproget efter Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Sofie, øh, jeg tror det er bedst, at vi øh, bare ringer af alt hurtigt, <laughs> for jeg kan mærke, at det her det kan godt øh, det kan tage over. Nej, nej, nej, vi skal høre. Hvad, øh, hvad laver dine forældre? min mor, hun er skolelærer. Åh. Ja. Og, og min far, han er buschauffør. Okay. Åh, oh, okay. er, er det fjernbusser, eller er det nærbusser eller er det turistvæk? Øh, ganske almindelige gule HT-busser okay. rundt i København. Ja. Mm. hvilken linje kører mindst? linje er? <laughs> Og oh, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Bare det jeg ikke er sekseren. Det er en, ja, en drilslinje. To af er god. To af er toplinje. Og et af er også øvrigt. Vi, vi skal til at ringe af. Og tillykke, os. tillykke med det. Tillykke. Tak for det. Du skal tillykke, sende tak. os en mail på satansøgn.dk. Det er ved at gøre med det samme. ja, Tak for det. Og i emnefeltet skal du skrive dem siger om make peace. Dem siger og make peace. Med overtegn. Okay. Og øh, så skriver du selvfølgelig en adresse i mailen. <laughs> sender kry og jenster Hurtst muligt. Vi elsker ikke, han ligger henne i hjørnet med et i dag, i, I dag kan jeg sige, at der er, er der også en radio recordings yeah. t-shirt med i. T-shirt også? Hvad størrelses altså tøj bruger du? Medium. Mm. Medium. <laughs> Vi sender en t-shirt <laughs> Medium. Sofie, tak fordi du ringede ind. Tusind tak. Det er en fornøjelse. Og god dag. God dag. Tak. Hej. Hej. Jeg tror, det er på sin plads. Vi skal til at spille uh, tre træk nu. Vi spiller 40 <laughs> <for eget> træk. <laughs> Og de kommer her. her er de version. Hver the the dag er klokken to forventet sensation.